Pero se Filip, ahora Mendihu roñako osa telefonoaren bestaldean egunon Filip. Egunon? Bueno, larun batean orroñako zertaketagun batean epistutzen e, zutea, aipatuko dugu ikerketa abiatua da, baina eh jadanik aurreratu dute edo horrela e, aipatu du prokuray prokuradoreak Bueno, pa ba, berez ustez naita egindako erasoa dela, pizka bat zein da bai, e, orroñeko herriko etean e, dituzuten e, bueno, datuak nola ikusten zute hau. Ordan bai, nik la rumbasteko gawian eh goizik iruetan baitun eta beraz seguitan joan nintzen lekurat eta lekuan e, argi eta gardi ikusi dinuen, hultzaileak e, ortzilerarik ere Uh, Egetzeko erretze, ibiltzen den likido bat uh, zabaldua izan zela, eh, atezpearen uh, inguruetan eta ere bagnean Ara, Beraz, uh, gauzak uh, malurusti argitia gertzen ziren, uh, uh, nahietz uh, egin den uh, uh, gertakaria dela Uhum. Esango dugu txertaketa gune hau, horroineko e, errikotxeak e, duen egoitza batean, erekin batean kokatua dagoela, ez da? Horre baliatzen duzute baita erriko elkartentzat? Bai, bai, hori da, e, guk aterte hori manginuen hor e, txertatziak egiteko e, ARS e, beitzen den agentziaren e, manutan, e, o, eskuitan, E, beraz bai, e, aterpea erriarena da, baita ere barnean den e, dozen materiala osoa, e, eta hor egia da guretzat e, zinez kolpe gogoa lagolaz eta aterpe hori baliatzen gin nuen ere gure e, elkartentzat. E, egin atintatek egiteko edo beste antolatzeko, eta ondoko aste eta ilabetetan atezpe horrek, nonbait eskasa ekerriko baituela ere, ortarako gira piskat asage ere, eriko Hah. Shak dago, bueno, ba, e, ikerketa horrera doa, ikusi behako da zen horrak duen. Bueno, ba, e, egun hauetan, es, e, bai, e, Frantsaiko gobernuak hartutako neurri berri buruz, hor, bueno, ezta baida ta seresanandia piztu baitu, eh, zertaketa derrekorresko zertaketa hori eta ikusi ditugu baitare protestak, sentzu horretan baitaren, bueno, ba, hor ikusten da eh badaudela iritzi ezberdinak ez da Bai, bizten da, eta bo, nik hori untxau lehertzen dut eta honartzen dut ere. Eritzi e, desberdinak izaitea, e, txertatze horren egiteari buruz, ja egin behren ez den egin behren, bakotxak badu bere ikus mollea. E, nik gaiten dutak, nada e, ikus molle bakotxa respetagarria direla, e, baina nara, demokrazia batean dira, e, uste dut bakotxak badugun e, aukera e, bere... E, posizioa eta bere editzia defenditzeko. E, aldiz ez dutena honartzen, da e, gertak eolako ekintza batten e, e, parez egitea edo e, dartez erakustea e, bere editzia. Bo, gero oso pruduntea behar da egon ere, gantzun e, zelaik erketa segitzen e, du. Gaur e, ez da ere, segur egiten gaiten lalondon behar da txertatziaren kontrako norbait litakela ekinza horren egilea naiz eta biztanda elementu guziak oheri buruz gaki diren baina, ara, behitxede jot, e, e, uste dut badilela manera batzuk e, bere izpideak eta bere ikusgoldeak defenditzeko, eta segura aski ez hori e, nahi nukere horretarazi uste dut e, bakotxaren askatasuna E, gelditzen dela ere bestearen askatasuna asten den momentuan, eh? ara. Gau badira jende asko ere txektatzea galdatzen dutena, e, eta uste dut e, olako ekin txabatek eien e, e, e, e, e, e, e askatasuna ere unkitzen dolan unbait, eta hori ez dut nik o, onartzen, e, nahiz eta behitzele diot eh? e, ikus molde bakotxa egespeta gajia dagon. E, gero bo, guk zirna gisa e, ala, segitzen dugu e, txertatze kampainak segituko du, e, gaurgoizan bertan hartu ditugu berdiren neuhiak e, txertatze hori segitzeko, zenta horre e, duzen asteazkenian e, berse segi, segituko du, hein? guk e, asteazkenetan ta horcira letan txertatzen baitugu guregian, e, ala, segitzen du, zenta egin egin behar dago galdatzen duela gaur zertatzea eta ondoko egunentzat e txandak e denak beter girela momentu bueno, ba, momentuz informazio e, horrekin e, gelditzen gara Eskermia benetan ba, Filipan amendi, urruñeko uzapesa gurean izateagatik gaurkoan eta bentsatzen dut baita ere ikerketa horren enbaitzen zain e, gelditzen e, zaretela ez da Bai, bai, ustean da, gu, ikerketaren eh, emaitzarentzain eh, gelditzen dira, eta eh, emaitzen horien arabera guk ere, gure, gure ak durak hartuko ditugu. Ba, mila esker? Bai, zuheri mila esker.